Молитва на Духа. Господи Боже наш, да дойде Твоят благ Дух и да обгърне нашия Дух в Своите обятия, да изпълни сърцето ни с необятната любов, която изявява Твоето присъствие навсъде, да укрепи ръцете ни във всяка правда и нозете ни във всяка добрина, ние се покланяме пред Тебе, вечни, наш баща, канара на нашия живот. Благословен си Ти, благословено е Твоето име в нашите души. Укрепи ни, въздигни ни да започнем служенето за идването на Твоето царство с всяко веселие за изявената любов към нас». Само ти си един, който ни познаваш и ние те познаваме, че ти си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни. Ти си венец и слава в живота ни. Амин.